temos outro lado xa o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra e nese apartado de que preguntou e nada máis e nada menos que o noso amigo e querido e compañero xosé Manuel, moi boa, boa tarde. boas tardes boa tarde boa tarde xosé Manuel, benvido Eh, agradecerche que sempre esteese aí ao carón noso, algúns veces con intermitencia, pero hoxe sí. agradecerche muitísimo que, que, que nos fagas esa túa sección. Sí. Agradable que oh, quen che preguntou. Bueno, sempre ven recibido Vale. Hombre, pues, eh, bueno, hai que felicitarte porque coido que unha asociación aí eh, Boca do Monte, non sei, eh, así, ah, pues, tiveron aí eh, unha grande celebración de, pues, neste ano, o sea, nesta época precisamente moi caída que ten moito que ver cos pues sí, coas castañas, non? Pois pues, si, sí, hombre, xa que me preguntas, pois pues, contoche. Si. Sí. Porque senón aínda vai pensar xente que que falo pode hacerme propaganda. No no, non, eu quero ponllele en valor porque hai poucas asociacións que fagan as actividades que vos facedes e unha delas <coughs> interesantísima é <coughs> esa, non? Fago vos, como diría un catalán, eh, cincéntimos. Mol ben, cincéntimos. Eh, descul desculpad a vos, doxe, que estou así un pouco oh. con ah, Cantarreira. Ah, que tuvexe de cantar... Cantarreira, non sei si no se foi... Si que, que me colleu a... Eh, o fresco no, no mago o que foi Pero ando con catarreira unha un, diferencia de temperatura que loxamente o caronda do lume poisis pues, despois eh, Pod pues, sí, a sí. corrente calor a parte fogo o fogoneiro Xis pues, ah, pues, ah, claro calor frío claro, claro. tal e cual pues, xa... calquera cousa Calquera con seu xa, xa ten uns anos retira pues, bueno, no bueno. bueno. igual. Contaros, a... acaso, pois, sí, como dicía, que... dicía non, insinuaba. Eso. Julia moito de insinuar. Si. Sí. Pois como como insinuaba, si, sí. eh, aquí nos Angueiros, a miña terra, sí. eh, a miña terra onde me onde me criei antes de emigrar a, a Barcelona, sí. pois eh, agora que volvo eh a volta, como digo o dito catalán, sí. eh, to, eh, torna eh, volta al mon. E torna al Born, pois pues a min Pasou algo semellante Volvín sí. aquí como que andi a, a miña terra de orixe sí, Pois pues ven señor. Ay, Xa, pois, pues, levamos anos mm -hmm. Fundamos unha asociación Sociocultural, Boca do Monte mm -hmm. E pensade que Os sangueiros, que onde ten a sede mm -hmm. E onde dinamiza Hai actualmente eh, Nove habitantes Poli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 de provocar que a xente arranxe as casas, as segundas, terceiras xeracións traten de, de ter unha caseña polo menos habitable mm. e que veña cantar máis veces mellor, ainda que se xa fin de semana sí, ou sí, de sí. ponte e tal, xa lle dá moita vida as aldeas. Claro, claro. Sí. E... Entón, entre as actividades que facemos, temos dúas que xa teñen, está no calendario anual, que é a todas as festas da Madalena e Xullo, e, e finais de outubro, neste caso foi a principios de novembro, 5, uh -huh. fazemos unha xornada castañeira. Muy, oh. muy ben, muy ben. Entón é unha xornada alrededor da cultura da castaña, e pola mañá fixemos unha camiñada que que para pasar por, por unhas paisaxes fermosos no que é o antigo cauce do, do, do Sil, vendo uh -huh. o meandro eh, do Montefurado e vendo outras aldeas da nosa contorna, E despois por a tarde un obradoiro de de cabazas para os pequenos, cabazas uh -huh. de Samaín. Tivemos seis pequenos, uh -huh. bueno, algo e algo. E, e tamén ensinamos algúnas caniseiras que se conservan. Caniseiras, a veces, que onde se secaban as castañas. Sí, sí señor. Sí. Onde se poñían frescas, recén collidas, e despois con fume eh, provocado polo lume que se lle facía debaixo, ian uh -huh. co tempo secando. Sí, señor pois actualmente non quedan prácticamente castiñeiros que é unha zona que secaron moitos, votáronse uh -huh. a perder, pero queda, digamos, a cultura que en outro hora había muitísima castaña, uh -huh. então pois aproveitamos para a xente que xa chega esa tarde uh -huh. e sin ali eso a caniceiras, canizos, comechaban de outros lados, é uh -huh. como era o labor de, de secado de castaña, incluso uh -huh. ali dispoñamos dunha dunha máquina das que das primeiras que houve. Mm -hmm. eh, como se pasou do, do pisado manual mm -hmm. de un por cada lado cun saco batendo nun tallo eh, ah, para sí. sacarle a cáscara que é o que fan na festa da pisa, que xa faráedes con eles eh, principios de decembro mm -hmm. a, a famosa festa da pizza de Afroxán sí. e, e comentamos bueno, eso, o seu paso que houve despois foi a achar esas máquinas que xa cunha máquina a gasoi que sí. pues xa o facía a máquina metía a castaña por riba mm -hmm. e eh, pois pues, cunha tal Unha turbina, pois, pues, eh, quitaba xa a cáscara e con un ventilador facía que a cáscara fora pa un lado e a castaña pa outro. No, ¿no? Xa, se, xa se mecanizou o proceso. É para rematar un magosto popular, grupo de música tradicional, asamos ali as castañas no, no tambor, uh -huh. no bombo, e veña merendola, uh -huh. licores, viño, uh -huh. boa música... Abertal, me parece. Abertal, da así, Rúa, así. a vez un día podedes falar con eles, creo uh -huh. que nunca os entrevistastes. Pois pues a verá que facelo, sí, sí. Hombre, tanto. Pois ao director Manolo Durán, que é originario de Angueiros, en que vive na Rúa, e fundou xa 30, 30 e pico anos a na Rúa, e aí está resistindo. Uh -huh. E tamén tengo o seu pasado en Barcelona, que empezou a tocar a gaita, Eh, con follxo, bueno. Como moitos, como moitos de nós. Como moitos, pois tes sí. aí un amigo que chamas por radio teléfono. Pois, <risas> ya foi o sábado pasado. Perce... Non os conto máis. Ya, bueno, tamén tes que facer mención aos cogumelos que tamén algúns había por aí, algunha foto vin eu. Ah, na, na camiñada, claro. na camiñada tivemos ocasión de, de atopar algúns e fixémolos e puxámoslos de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 despois tamén no seu relatorio pois eh, falou de que esta vaga de incendios tan grande deste ano, uh -huh. os factores que, que, que a provocaron pois que a maioria uh -huh. deuse por mordada dunha treboada, que é a tan grande que houve, uh -huh. de, que se fala de 600 rayos sí. no mes de xullo, que pudieron provocar 150 140 focos de lumes uh -huh. que a maioría, como sempre dicimos, son provocados, porque sí. se comprobou que había diferentes focos en moitos deles, que a dificultade de extinción tamén impediu eh, que se sufocaran o antes posible, que poña como exemplo Cobrel, sí. que dada a orografía pois foi moi difícil afrontalos, é moi difícil poder apagalos, e, e como non a seca e as altas temperaturas. Todo esto espuso o, o conselleiro do Medio Rural uh -huh. un pouco para xustificar o, os por, números, como os digo, tan terribles de hectáreas ardidas este ano. Uh -huh. En ningún caso que o que reprocha sempre a xa oposición se fan se fai autocrítica de como se xistiu o no monte, das políticas uh -huh. de prevención, etcétera, etcétera, é entre outros reproches tamén da, da oposición de PSOE e de BNG uh -huh. eh, que cando se lhes pediu comparecer o, o, o consellero de, de Medio Rural uh -huh. non no verán, non o fixo xa sea, que non compareceu cando, segundo din eles teria que ter comparecido e agora cando pasa todo, fai o balance e xa está todo o ambiente má relaxado ben, uh -huh. a, a dar contas e ainda por riba pues eso, como sempre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 Mm -hmm. Había unha lista, había unha cola que daba que chegaba a rúa. Vaya. De ole. xente para os mostradores. Vaya. E dando, e dando citas para pff, para semanas. eso, dúas semanas. E de de estos médicos que había no Hospital de Bonforte, no, no hospital non, perdón, no ambulatorio. no ambulatorio. Actualmente creo que hai dous ou tres oh. Entre baixas entre baixas eh, eh, eh, jubilacións. Claro, pues claro no, no, no, no se van no, sí, sí. No se dan, no se regenera todo eso. Claro, claro. Bueno. claro, que médicos tenían que atender a 70, 80 pacientes por día. Sí. Vale. Y eso es como a bola de neve Igual. Bueno. Pues este esta panorama está difícil, ¿eh? Sí. Pues también nos disgusta también. También. Hombre. Gust, gusta, me vimos Muy bien. Gustame que Pontevedra Eh, cidade fermosa e eh, eh, xeitosa uh -huh. eh, parece que eh, gobernada con pouco de xeito uh -huh. eh, sobre todo no, no aspecto de cuidado no, no respeto ao medio ambiente uh -huh. no, no tema da humanización xa claro. vez uh -huh. que non deixa de, de ser unha referencia que eh, eh, a certo tempo aparece mencionada como exemplo nestes uh -huh. aspectos que acabamos de referir e tal, pois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 poder combatir con eso a, a contaminación, a mellorar o, o, o medio ambiente, Buah. etcétera, etcétera. Moi Pois Pontevedra será actor principal nesta alianza, sí, sí. para propoñer iniciativas, estar na mesa de onde se toman en ou se se se fai por esas iniciativas vayan adiante. Eh, como vos digo, sí. se a ser unha, pois pues, unha referencia a nivel europeo como cidade que bueno, que que está apostando seriamente por por, por por ser eh, eh, modelo Ese, ejemplo, en sí. canto a respeto medio ambiente ciudad de boa para vivir. Y diputar de la ciudad. Muy bien, muy bien. Extraordinario. Sí. Eh, también me gusta, bueno, no solo voy a citarlo, porque ya nos escogí ahí, pois pues, que estes días se celebra o xantar en Ourense sí, Cinco países, 165 expositores eh, o, o fío central a gastronomía dos camiños a Santiago sí, señor. Eh, Supoño que comentastes que este ano por primeira vez pues, coas co, co, co posibilidades do AVE mm. ah, pues, sí. Os madrileños poden estar en dúas horas de cuarto en Ourense Vir ao xantar, pasaron o día se queren eh, eh, Que tamén lle vai dar un punto moi importante o o esto, a o Xantar a Federación eh, de está, está Turismo sí. ¿Eh? mira, vengan a Orense 23. comen, dan un paseño por Orense y abóvense por Madrid tranquilamente no, podemos... pero diri, diríamos más hmm. es eh que podrían desvir hasta vos <risa> sí, sí. O, eh, estamos de... mira, estás, ahora estás en seis horas Barcelona, sí. Barcelona Orense estás en seis horas sí. ah, sí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 A Madrid son dúas horas e cuarto. Uh -huh. O trasbordo son 45 minutos, que tens, para facelo. Sí. Poñémonos en tres horas. Uh -huh. E de Madrid a Barcelona, canto son? Tamén, máis ou menos. Sí. Son, son tres son horas, que... sí, tamén, sí, tres sí. e pico. Sí, sí, sí. Pois, contando, contando o trasbordo, sí. estás en seis horas. Sí, sí. Porque bueno, tens te... que ir a pío doce, non? Habrá, que... Habrá que estudiarlo, no, xa, eso é... Será... Eh, eh... E aproveitar precisamente, eh. para, non somente para ver a familia, sino tamén para degustar... Que gas a chamar tín, que cambiar a, a sí. tocha para coñeru a ver hasta sí. a sí. ex. vale. exactamente <coughs> Bueno, pois... Pues... O sea que mira... Eh... Eso, aproveitar o xantar, que non estés coitando que aínda pode Aínda pode facelo. domingo aí, para, sí, sí. para gozar do do, do xantar, ata o día sí, 13 sí, sí. como nin Julio. 23 anos seguidos xa de, de ese sí. traballo tan importante. Por 23, certo. 23 que que ti, cando tacheques, ti eh, saluda a Silvia da de nosa parte. Eh, bueno, faite coa oh, que, que me salude Silvia da vosaparte. parte tamén, tamén. tamén. tamén no al menos xa son tantos anos seguidos Que nos que estamos colaborando e que sí. de, de feito pois pues, sentimos unha sorte. No tamén podede pode saudar vosa Silvia da miña parte. E Fíxem... sen. <risa> vale. Cha o sea, lle mandaremos precisamente saudos cordiais teus. A ver, tanto tanto mandar saudos, eco dixo ela tamén, uh -huh. ou entrar ou entrar na web, sí. hai quien entrar ali no aspobrense. Claro. Si. Sí. Claro, claro. Aínda claro. uh. vi vez? Si, sí, eu viñen hai moitos Ina anos, vez. pero viñen en liño, si. Sí. <risa> Pois pues xa no. sabedes, ya eu, sabedes. No, eu, si ir, eu se fora xa si iría a primeira vez bueno, Pois pues pues hai que, es... que vir Nunca é eh... tarde, tarde Pois pues, é, pues apuntade, apuntade El Remato os gustame logo Si sí. que, que, que me gusta en Estas datas Mañá precisamente Concretamente mañá Que é o 11 de novembro Si, San Martín Celebración de San Martiño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 para rematar a a xornada. Festa local en Quiroga, que estea por aí tamén pola comarca, pois que se achegue que terá terá castañas e viño de valde eh, e en música para pasarlo ben. ben. ben e tamén a ah, o San Martiño de Teo. Ah, a súa feira tradicional mm. eh do San Martiño na, na Carballeira de de Francos.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 De, de Francos é como apéndice, por así decirlo como como eh, final final de festa de do programa de de, de San Martiño del Teo, celébase o Xo San Martiño, que é un mogo, un agosto reivindicativo para celebrar o 20 aniversario do afundimento do prestíxio do nacemento de Nunca Mais. Un do, un dos que o propicia un dos eh, promotores é eh, Carlos Santiago, que é un activista cultural e artístico de de Compostela. Carlos Santiago, igual te se fala oído falar del, pois o, eh, fai posible que se organize este eh pois magosto reivindicativo para lembrar o o desastre do prestígio. Desde bueno, do... pois, pues eso, que que xa agradecemos moitísimo que estamos con contentos precisamente como se os gustan gustanme que mágo que estar tan noxe para non poder disfrutálos pero que, pero bueno de feito, eh, os nosos nos ointes os nosos quedan debidamente enterados da de, de túa comunicación. Moitísimas gracias. Escoita, ¿a, alguna anotación da libretiña e Algo hai, algo hai, algo hai, veña, ah, bueno, algo podes pedirnos. No, eh, eh. por veña, a ver, qual, qual te parece a ti? A ver, por exemplo, outro día pensaba na expresión esta de non está el horno para bollos, sí. uh -huh. e pensei, a ver, a ver cales poda ver, mira, se <risas> si contastei mínimamente, tampouco pidiendo un trabalho de horas nin días de investigación, uh -huh. pero topei unas que recomendo en galego, seguro que vos aplicades alguna pero que nos escoite que apunte uh -huh. que trate de aplicala e sabe que non la refira tamén para anotar claro pois pues, en galego eu sería partidario de dicir non está o alcacén para gaitas si sí. est está di di diamoito miñanai uh -huh. si sí. uh -huh. non está a... o forno para cocer pan para forno, si, sí, si sí, esta é parecida si, si, si eh non está a uh, non está a cousa para festas, non. ou para lerias, ou para danzas, eh, ou para asar castañas. é eh, <risa> está... eh, que en día cousa, pois pode decir en vez da cousa o, o conto, uh -huh. o tema, o choyo, a cuestión ou o ambiente. Por sí. exemplo, non está o conto para festas, non está o conto para danzas ou non está eh. a o choyo para Valerias. ¿Eh? Sí. Non está cousa pasar castañas. Sí. Podes pod podíamos, podíamos decir. Sí, sí, non está a conto para celebrarlo tamén. ¿No? tamén. Sí, sí, sí, sí. Correcto. Muy e despois xa final. <risas> e, cando falamos de idade, que hai a, a quen non lle importa e hai a que en si sí, cuidado. Uh -huh. Cuidado, que non lle gusta dicir a idade que ten. Eh, e, non quere desvelar ou cando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 tese este so tal. Frases. Vos uh, uh, uh, pois, non os aparentas. Claro. Non ah. non se chegou tan. Non. <risa> máis novo. Sí. Estás como a sempre ou non pasas os anos por ti? Eso. Claro, claro, claro. Eso hai que dar ben, eh, eh. como cando, dices... che din, cando che din a Iván nos presi ben ao principio, cando che din a idade, uh -huh. pois ti en eh, Manifestaste de forma... Favorablemente. Sí, fa, fa... Para quedar ben con oh. ese cumprido, non? Sí. Mm -hmm. Entón, todos esos son aceitos de quedar ben cando che tiñan a idade que teñen, mm -hmm. Mm -hmm. Pode ser sincero, pode ser falso, pero quedas ben. Claro que sí, é un cousa interesante. Como dixi... Pónemos aparentas, Meu... non se che votan. Meu pai dicíame que cando tiñas que facer alguna cousa deste tipo que tiñas que, que, tiñas que quedar ben, tens que facer ese... esa cousa que din os políticos moito é que despois unha cumprimiento.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 Cerca da Praza de Abastos hai un bar que se chama Bar Aleria uh -huh. Se ve que se xuntan el día ali falan de todo E uh eu -huh. metíme no bar e digo Si, sí, si, sí, antes que non leerían nada aquí O bueno. sea que facía Facía Honor eh, que, que Facía honor o, o nome do bar, correcto? Sí. <risa> Moi ben bueno. Pois, Peña. José Manuel, moitísimas gracias